Юрій Орлов з карлючиною п'ятернею безперервно шарпав неслухняне волосся шиквим кольором, нагадувало колір чаю в його склянці. «Гаразд, а ми навіщо?» Юрій залиготав і чекали, що він скаже далі. «Ми мусимо посприяти, аби ці угоди в Радянському Союзі неухильно виконувалися». «Розумієте? Посприяти». «Так, шихотнув турцінна речі, я вас розумію, саме тому ви і створили групу сприяння виконанню хельсінських угод». Мовляв, самим вам, Леоніду Іллічу, виконати їх не під силу. Ми охоче поможемо. Але ж тут є іронія. Ви згодні? Згоден, троснув Полом'яною Чуприною Орлов. Іронії стосується лише радянського уряду. А стосовно світової громадськості жодної іронії немає. Все виглядає щиро і доволі поважно. І не лише виглядає так, воно і не насправді, як ви гадаєте, Микола Даниловичу. «Мені здалася назва вашої групи дещо декларативною, але, на мою думку, це не шкодить. Принаймні, і у нас, і на Заході знатимуть, чого ви прагнете. Тут є також елемент захисної дипломатії. Якщо ми в Україні створимо таку групу, то обов'язково використаємо вашу назву». «А у вас є такі наміри?» – з хитруватою посмішкою запитав Орлов. «Правду кажучи, нас би це дуже порадувало. Уже маю одну думку». Стрімано відповів я, гадаю, через півмісяця це остаточно з'ясується. Моїми однодумцями були Оксана Яківна, Мешко і Олесь Бердник. Із Мешкою, і з Бердником я поки що розмовляв окремо, разом цієї справи ми ще не обговорювали. Причиною такої неквапності було те, що трьох осіб для групи замало, потрібно було ще п'ятеро або й семеро. Московська група сприяння виконанню гельсінських угод на той час уже здобула світове визнання. До Орлова вернулося не менше людей, ніж до Сахарова. Андрії Відмитровичу можна було трохи перепочити. Третім пунктом, куди я навідувався, був дитячий театр. Ні, мене цікавили не вистави, йшлося про інше. Тут у фойє висіло кілька телефонів автоматів, за допомогою яких можна було домовитися з іноземними кореспондентами про зустріч. Їхні агентства містилися навпроти дитячого театру через вулицю. Особливо я заприязнився з відомим американським кореспондентом Девідом Шіплером. Він безвідбовно залишався свій офіс, доволі довгим підземним переходом перетинав вулицю і ми хвилин 30-40 прогулювалися біля театру. Девід непогано знав російську мову і головне, як ніхто інший, цікавився Україною. Треба сказати, що на той час далеко не всі закордонні кореспонденти бажали знайомитися з українськими дисидентами. Не розуміли наших національних проблем та власне і не вважали, що українці чимось відрізняються від росіян. Для них сама абревіатура СРСР була зайвою умовністю. Існувала тільки Росія, та й годі. І знов-таки приємний виняток у цьому загалі становили американці, особливо кореспондент газети «Вашингтон пост» Девід Шіплер. Здається, цей приїзд, чи може в наступній, сталося подія, яку я й досі пам'ятаю до найменших подробиць. Ми вже попрощалися з Девідом, він спустився в перехід, і саме в цей час напроти театру спинілася «Чорна Волга». З неї вийшли четвер оздорованів – до того однакових, бо -то цим всі вони були близнюками, добре зодягнені, в однакових оленячих шапках, десь мабуть сорокалітні, вони вишукувалися на тротуарі біля машини. Один із них дістав мініатюрний фотоапарат і почав наводити його на людей, що юрмилися біля театру. Відтак зупинив жінку років 30, що з донькою школяркою підходила до театру і почав їх фотографувати» але щоразу ставили їх так, щоб обов'язково мати в кадрі мене. Усе це робилося так виразно, що йому не варто було маскувати своєю дитиною та нещасною жінкою, котра, мабуть, почувалася вельми незатишною. Можна було фотографувати тільки мене. Я тікати все одно не збирався. Від цих ходячих манекенів нікуди було тікати. Отож, спокійно ходив біля фасаду дитячого театру, хоч мій спокій, безумовно, був удаваний. Після Хіплера я мав зустрітись з західно-німецьким кореспондентом, але він чомусь запізнювався. Нічого протиправного не робили ні я, ні кореспонденти. Отож, у мене з погляду писаної законності не було причини ривати працю, заради якої я приїхав до Москви. Але писана законність тоді існувала для фасаду. Країна жила за неписаними законами, які вироблялися в кабінетах КДБ. Саме ці драконівські норми і намагалися зруйнувати дисиденти. Заклопотаний відсутністю німця увійшов до фойє, де також йурмилося чимало людей, і стояв гамір. Отож, коли я додзвонився до кореспондента, мені довелося розмовляти доволі голосно. Кореспондент знову посилався на завантаженість, а я пробував його умовити.